Peter Hange, skal vi starte med at snakke med en film, vi skal se at Yes, Age of the Hobbits Den er ikke baseret på JJR Tolkien Men de er ikke. det er rigtigt Ja, det er her din ægte var jo ja. Hans også. er jo fantasier Det her det er en mand, der går ud i en skov og finder med hobbitter Og så har han optaget glitterne deres liv Det ved vi jo jeg er helt til. ikke, Bjarke Vi har ikke set den Vi har ikke set, at det er Altså det det jo. Jo. <laughs> nu Er der nogen star jer, Ja. ja. <laughs> se. Ja, Ja Prøv at se ham ned nærmere på er det ikke tilk? Det er godt lige en tilk. Det er det ikke. Hva? Det skal vi til at slå op efter det her. Peter, du, du er tiebreaker. Nå, ja, forresten, det er besøg af Peter. <laughs> <laughs> vores, vores tilbagevendende gæst, ellers. Det er jo det faste hold. Marcel Christian Bjarke. Ja, her, vi plever. Og så uh, Mathias. Og så mig. På hans side. Og nu siger jeg, ja, det kunne godt være ham, men jeg synes nej, jeg tror måske ikke. Jeg synes ikke helt, øh, jeg synes, han ser, øh, ser mere glad ud jeg, men det er ikke bare. <laughs> ja, ja. ja, ja, det er det efter. jeg tænker med det kunne være en bror eller et eller andet. Men, hvis ja. Jeg synes have så har han en han har så tre år indtil. det var selvfølgelig bare tapet fast på hans hoved, når han løber den han lavet der. No, for. <laughs> okay, han måske ikke ham <laughs> Nå, men øh, det er en ny film. Det er ikke nu, at der har mindre om den den her gang, men øh, det bliver vi bliver sådan en gave til Ja, det, det skal vi tale om børre. Skal vi jo gave af det her fine kopper og den her fine løfte om at øh, det er ikke bliver på fantasy, men de ægte hobbiler, vi skal til at se her senere. Mm. Så du vil ikke så meget med at sige om det? Nej. Lad os komme gang. Yes. Godt. <laughs> vi finde nogle tips også. Ja, gør. Det. Det er fantastisk kvind, det her, med mm. og Hinten til 46 årig Hun må have været 44 år ikke, altså. En Er du 4 år og Nej, to år og 11. Fedt. Lige så gammel som den første år <laughs> Ja, jeg tænkte på Lige så gammel som hvad, siger Som den der hende der, eller ham eller jeg ja, hører, hende var det jo. Som jeg mente var 13, og jeg mente var 40, og du mente var... 16 nej, jeg sagde ikke, hun 40 På tidspunkt sagde 40, det var faktisk fast, Nej, jeg sagde Det at Jeg sagde, at hende hun var oppe i 40'erne. Ja, hende der ja. Men hende da, hun den anden til Jeg jeg tror ikke, hun er så ung end Altså, jeg tror, hun var oppe omkring 16 Det ved jeg ikke, fordi hun havde ikke nogen profil. Jeg er stadigvæk at det. Du på det. Nej, men altså inde på MDB, der var bare jeg få med den film, og så det var det en Hvad er navn? Hvad er okay, så det Det navn, der havde i filmen der, det var Kim Lille, der, der fandt jeg en uh, skottisk fodboldstjerne <laughs> i stedet for. <laughs> uh, det, det navn, man havde inde på MDB, det var Kim, Kim Lille. Der fandt du en skotsk uh, kok i stedet for, altså? Yes. Ej, der, ja. var, der var bare ikke noget billede, der, ja, okay. der, var bare, der var bare den ene film, og så endte Ja, Puh, jeg har sikkert nogen gang drenge. Angel the <laughs> Hvad siger I? Jamen altså, det var lidt ligesom, jeg havde forventet. Okay. der også er ikke Han Der var, nogen, så der, der, var, der, var nogen, der kunne have set den her. Angel der the Hobbits havde forventet, I skulle se en eller anden... Uh... Jeg vi havde forventet. forventet, at det var en helt flok... Eh, ja, ikke det, væg, det, det var... en jo en stor omgang. <gødiger> altså, ja, ja, det var det. Men altså, vi så med en film foran os, hvor der er en eller anden kutteklædt uh, mand med et svært foran og et drager. Og den hedder Age of the Hobbits. Og bliver sammenlignet med... Øh, øh, Tolkiens... ringes Herre. Ja, de skriver godt nok, deres forbitter er rigtige. Ja, det er så rigtig forbitter, og bitter. det er rent nok. Det var stå det? Var, ja. Det, at, det det, men... Uh, men så stopper den en så der. Ja, de hedder så. ikke engang Hobbiter. Fordi hvad, altså hvad var filmen egentlig? Det var jo det var nogen ude i, øh, viser så Kolumbias djungle. Indonesians. Ja. Hvor der det, det var, en var en lille stamme. Hvor var det Cambodia, ja. ja. En stamme, som blev, ja, som blev overfaldet og nogle af dem blev kidnappet af nogle, andre, af nogle grotte folk, som mm. havde nogle øh, ja, drag kaldt de det, men altså nogle øjler i hvert fald. Som kunne flyve. Som kunne flyve, ja. Flyvende øjler, ja. <laughs> <laughs> som så... Ja. Og det var, det var ligesom det. Så, det. så ja, at der var nogle øh, fantasi uhyrer med, det var vel egentlig det, der havde med tolkøn at gøre. Ja, og så navnene på, simpelthen stjælte til kopperet af hobitter, som så ikke blev nemt brugt i filmen. Nej. De var små folk. Det var små folk. der folk, <laughs> ud af at lave skuespryd. Nej. <laughs> Men det var et meget simpelt plot, ikke? De unge, de ville jo egentlig bare fange de her hobitter. Så de kunne spise dem og ofre dem og til øh, månen. Men der er jo ikke ligesom nogle spjældegrunde til, de lige skulle være billeder. Nej, for de var det, okay. var, fordi det var jo ikke. Det var jo heller mobiler. Nej, okay. Jeg træffede folk. Nu skal du styre dig. Jeg træffede <tryk> okay. folk. Det er jo lige mig. Is that real? Is <tryk> real? <tryk> ja, men det altså. ja. var kan man også laves altså, Jeg havde så ikke regnet med, at det var helt det, vi fik. Jeg med. tror, at, at alle det. dem, der har set den film, der Bjarke, den eneste, er Bjarke eneste, har forventet præcis det. <laughs> Ej, jeg vil ikke sige på VC. men jeg vidste godt, at det var ja, du havde der ikke havde noget med titlen at gøre. Ja, okay, selv. <laughs> spesielt... okay, okay. specielt... jeg, havde skruet... specielt... jeg vil ikke sige, dengang jeg så coveret, men gang jeg så, at det var The Asylum, der havde lavet den lige i starten, mm -hmm. så jeg sad jeg og tænkte, oh, nej. Det siger, hva... Hvorfor tænkte du, oh, nej, det, det ikke, når The Asylum er det for noget? The Asylum de er jo kendt for at lave en masse dårlige uh, film, som spil... hvor titlerne, de spiller lidt på de titler, der er ude i øjeblikket, og de laver dem på lynhurtigt. <laughs> ja, altså Det, det er <laughs> helt utrolig mange film, de spørger ud om året, øh, som har filmtitler der minder meget om de andre film Ja, fordi titler. den her film var tydeligvis lavet, altså inden titlen kom til. Altså, det var titlen, og bare, når der var bare noget, der er kommet efter, den gang, den skulle markedsføres. Ja. Så sætter vi bare Hobbit på, og så har vi nogle, og så har vi en kutte, vi har iklædet vores producent, vores producer, som vi så, så har et billede af, hvor han står. Eller altså, og siger jeg mit svær. Det er jo ikke noget har ikke en og titlen har ikke noget at ja. have med filmen gør. Men jeg tror, at næste originalfilm, det der selskab har lavet, eller andet jeg kender til, det er jo Megashark. Men med, er det det, der lavede den der, hvad hedder den, Tornado Shark eller Sharknado eller noget? Det er, er. sci-fi channel. Er, er det der, der er. Er det man lavede? Er det ikke sci-fi channel? Det er Koppen. Men de lavede ja. typisk sådan nogle kopifilm, som du siger, ja, fordi ja. hvor de, de køber billederne hype. Og så håber på at de komme ja. til at sælge deres film for, de for eksempel så, så prøver de også at sætte dem ud inden de kommer i biografen. Mm. vil sige, nu hører de at Hobbiten snart kommer, så sørger de for at lave Age of the Hobbits lige inden Hobbiten kommer ud i biografen. Jamen plejede det være inden de kommer i biografen eller plejede det være inden de andre kommer ud på et Men jeg DVD? Synes, jeg synes jeg har flere gange har set at det er inden de er i biografen, okay. der kommer de her ud på DVD. Okay. Men det er faktisk fedt fordi jeg har lidt over hvordan deres forretningsmetode var, fordi at jeg havde to scenarier, og det ene som du så bekræftede som det nok er, det er det også det sejeste, jeg kunne forestille mig. Altså fordi, enten så kunne de jo gøre det, at de så filmen, de kopierede, og så gik de hjem, og så lavede de den sådan en billig udgave af den, men den skulle ikke minde så meget om, så de kunne blive sagsøgt. Det var det ene scenarie. Den anden, det var så, at de så en trailer til en kommende film, som der var meget hype omkring, og så ude for den trailer, prøvede de så på at genskabe handlægning så godt som muligt til deres egen film. Og det var fedt altså. Det må jo være det, de gør, fordi hvis filmen ikke kom ud så ville de jo eksint. Altså, det jeg har set af deres film, det er, det er ofte sådan noget med, at de, de bare stjæler en titel, helt betant. Mm. Og så udgiver de den samme år, som den kommer ud. Ja. Jeg ved ikke, om det er måske et par dage efter eller et eller andet, men altså... Det, jeg har set nogle, der kom før, og for eksempel, jeg tror... Hvad fanden var for en, jeg Så Jeg har jeg ser det en i hvert fald. Mm. Jeg kom sådan, inden den anden kom. Så. Mm. Mm. Men jeg må jo høre om, altså selvom jeg kendte lidt til i Asylum... Så øh, var jeg stadig sådan lidt chokeret over, hvor inkompetent den her egentlig var sammen. Og det, altså det var jo ikke bare en B-film, det er jo ikke, ikke bare fordi de havde haft øh, få midler til at lave en film, eller fordi de ikke lige kunne få de bedste skuespillere eller noget. Altså, det meste af det, de havde lavet sammensat. Næsten alle arbejdsstillinger var jo ja, besat af folk, der ikke vidste, hvad de fandt lavede. Ja. Altså på den måde, den skudt og klippet og tempoet i den og historien. Og... Jeg kan der var nok to professionelle skuespillere med den her. Ja, det var ja, ham fra Stargate, og så hende der Bjarke kan Ja, altså de ja. har hørt en uh, kinesiske skuespiller, Skål som... Skås model. men jeg tror jeg er Ah, kinesisk. Med... Ja, hun så ikke særlig kinesisk ud. Hun er lige mere en thai eller et eller andet. Jeg mener, hun var kinesisk. Uh, men... Så insat jeg ikke lige... Et, et, men, øh, men jeg tror, jeg komme til at forveksle hende med hende den anden gamle, der også sjov hun ud. I virkeligheden. Ja, <laughs> Øh, fordi det var, det var vist en, der havde et model. Øh, hende hun havde vist arbejdet med noget militær show fra Kina. Okay. Så hun havde... Øh... Sådan en øh, altså militær... Øh, hvad kalder man det? U.S.O. i USA jo. Det der var sådan shows for deres tropper for at støtte krigen og sådan noget. Hvor mm. faktisk hun lavet. fandt jeg ud af på IMDB. Okay. Så hun havde sådan lidt kendskab til kampteknik. Ja, det var tydeligt. Ja, det var sådan, som, som hun svang et, uh, ja. et spyd. Ja, hun var virkelig god til at få det ud af rammen. Ja, ja, de stikker ja. sådan ud af. Ør. Ja. ja. jeg ikke... Der er næsten ikke så meget at sige om den film. Altså den er bare Set. super engelig. Nej, lad være. Eller vil ikke fylde min papir? Ja. den kommer på en blå vis. Den kommer du sikkert til hverdag længe. Tror vi, den er væsentligt bedre at se på så på en Vi den på Blu-ray, Ja. Gør det nogen... Øh... Jeg tror, den er væsentligt bedre SD-kvalitet, hvor man ikke sådan helt kan se, hvad der sker mm. på, på skærmen. Jeg forestiller mig også lidt. Men jeg ved godt, det kan godt være, at den kun er udgivet på Blu-ray, måske. Ja. Den er lavet for to år siden. Ja. Det kan godt være, at Netflix de har været hurtige, og så øh, skubbet den op. Ja. Det er en af dem, der kommer i 4K. <laughs> <laughs> Inden de få film. Ja. Helt unødvendigt. Hvad man sikkert? Gli karakterer, eller sådan noget? Allerede, synes vi, I om. Jeg ved ikke helt, hvor mange karakterer man kan give i sådan en film der er, fordi jeg... Jeg er at skulle bryde skalaen på min Jeg, jeg synes, vi skal side, give altså. Hobiter i dag. I hobiter. dag. Hobiter. Ja. hobiter var der nul af det. Ja, <laughs> er vi Der var ingen Hobiter der. i den film. Værkelig karakter, eller? Nej. En gang, jeg har længere giv den en, en Hobit for dens titel. Når der ellers indgår ordet Hobit ja, i, som det, det eneste ja. sted. Jeg altså, det nok en film, der var så... Altså det sådan, at man kunne grine af sådan nogle enkelte, enkelte ting, der var sådan bare... Og jeg synes, jeg synes, det var en ja. ting, hvor man kunne grine. Det var hver gang, de skulle øh, bruge et spyd mod en af de der drager eller kæmpeselementer der, ja. der. Der grinte jeg fandme hver gang, for det var det dårligste animation, jeg længe har set. Lige præcis de scener, hvor det blev spydet. Ja, men du mm. stærker ellers meget om animationen ellers. Jamen altså de det, jeg det de synes, var de faktisk ikke bare sådan helt galt ja. i forhold til på sådan en film der. Mm -hmm. der. Nej. Øh, fordi hvis du virkelig skal, virke, skal lave det flot så kræver det jo en helvedes masse penge og på og ja, ja. kraft, ikke? Og... og det der virkede til, at det var lavet på en hjemmecomputer. og hvis der var siddet, og så også så få mennesker, der var med til at lave dem, og altså, så meget animation, der var i filmen, der synes jeg faktisk, det var okay. Men det vil jeg så altså sige, at hvem end det var, der lavede animation til det, han har gjort et udmærket job, skal altså... vi blive enig om. Jamen altså, det, det, er jo, det er jo stadigvæk hamrende grimt, men altså... Ja, ja, men jeg, har ligesom man, meget, jeg tænkte faktisk også over det, hvilket det var. Jeg synes, jeg synes det, det, det virkede til at være ligesom meget det, han havde arbejdet arbejde med. Ja. Fordi at altså... Så han, det er det ikke ham, der ligesom har udlagt Det virker lidt ligesom nogle, nogle byggelige skoleelever, der prøver at lave mission. Er det instruktøren, som har filmen? Det tror jeg heller ikke. Det jeg tror jeg, ikke. jeg Så alle har været med til at... han bærer nok det ultimative ansvar, først og fremmest. Han, han, er, nok, altså han er nok bare slapper for meget af. Altså. Jeg tror rent faktisk, det er produktionsselskabet. Yeah. Jaaa. Jeg, jeg tror sgu, altså, altså, det er all around. Det jeg tror de ikke, du har, kan altså, sætte fingeren og så sige, du nej, skal fyres. <laughs> det... Men altså, man, man er det fandt det fandtes jo ikke. Nej, ja. det er fordi, de, de havde bare fundet på noget selv. Men, ja. men det var trods alt, altså det må man give det, der var, øh, der var tydeligere handling, end der var i den sidste film, vi så. Med Hvilken er den sidste film? Heilander. <laughs> fordi det var også bare... Heilander øh, 2, vi så. Ja. Åh, oh, det er okay. Det er rigtigt. Altså, handlingen var sådan forholdsvis simpel, det var ikke god, men den var sådan til at følge ud. Mm. Det, det, det skal lige vil have. Det er jo et mandskabforfatter, når de har oh, steppet op i hvert fald. <laughs> altså, forhold, det er, er simpelthen altså, det i, I forhold til Highlander 2. Eller forhold til resten af folk, nede. var med. Ikke? Det, var, det var sådan et produktionsselskab, der tager afsted til Kambodja i en uge på kokain-rejse. <laughs> okay, jo nogle lokale dværge, tager en enkelt amerikansk skuespillere med. Hmm. Ah, men man kan man kan ikke lade det stige et plus på. At han ser ved, at han har lykkedes med at skrive et, et manuskript, som er til at følge med. I. Oh. <laughs> altså, altså i forhold til hvis man hvis man tager udgangspunkt i Highlander, så ah, øh... okay. altså hvis hvis nu der, hvis nu man så på sivet, at man havde med til at lave den film her, mm. Age of the Hobbits, mm. ja så fik man ikke meget arbejde så, så, bagefter. Nej, men så så så, så, så hvis man så kunne sige ved, ah ja, ja, men du måtte skrive ud med til. Altså så er der alligevel sådan lidt sådan lidt reddet. Åh, hovedet ikke rettet på noget som helst tidspunkt. Nej, okay. altså, det er ja, det. Ja, man, altså, man kunne følge med i den, ja. Men jeg, jeg, kan også, jeg kan da også fortælle en historie nu, du sagtens kan følge med. Ej, ja. Så gik jeg ned i. Så var jeg, vi var ned i Kviklik her før, så købte vi nogle peanuts, og kom ja. hjem, hvor vi betalte for dem. Hvem skulle åbne så? Kom hjem og betalte for dem. Vi kom hjem og betalte for dem, ja. Fordi, okay, at, fordi dem, er for de er efter det som nyt system, de har. Så følger de automatisk efter os hjem, og så betaler vi først, når vi kommer hjem. Okay. Det er en dum historie, men den er til at følge med i. Ja, ja. Ja, men der, der lavede du lidt Highlander øh, igen, med at øh, der var nogle ting, du lige øh, ikke fortalte. Der var nogle ting, som vi ja. som lyttere skulle acceptere. Ja. Det er, at der er ansatte for Kvick, der går med dig hjem. Det forklarer jeg nu her jo, at det er sådan, det er. Ja, nej, altså, kan jo ikke, kan jo ikke, kan jo ikke <laughs> gå fanden, altså. Men du kan ikke, nej, ikke sige, det at, sigt, at, sigt. at det var et godt manuskript, fordi at jeg, nej, nej, det, det, jeg kunne følge med, med hele tiden. Nej, nej, nej, nej. Almen, altså, i det, det er det var, shit, som vi har set, der var det ligesom det, der fungerede. Hvis du har 20 forskellige ting, så er det ikke fordi, at manuskriptet fungerer godt. Det er bare, at de andre simpelthen er så redselsfulde, at det trods alt er lidt mindre dårligt end resten. End de ja. dobblede, okay, det er så bare komplejere. så okay. Jeg, jeg synes så bare at det var dårligt manuskript. Det var det altså, også. Altså jeg, jeg, jeg, jeg ikke, altså det man kan sige, jeg har jeg har utrolig svært at følge med i film ofte. For det her det havde jeg ikke med <laughs> den her der at sige. For der var jeg med. Så ja, ja på den måde der var jeg stadig bedre end <laughs> end hvad var den sidste finde så. Så. Han forstod at gøre. Han forstod simpelthen forklare den simpel. Forklare den. Forklare simpel <laughs> vi han, for, han forstod ligesom at han bare holde den meget simpel. Det var så fint nok. Man kan også sige så der kom det også med de, de der... der ikke så også godt. Jamen altså det, var ja, skidt, ej, der, det er der så at jeg fået inspirationen fra ham der lave ringens Herre. Der er nogen, der tog noget. De skulle hænder og øh, De skulle hen De to. Og så skulle de bringe det tilbage. Tækker, det er de så to. Det er så nogle mennesker der eller nogle små mennesker der skulle spises. Mm -hmm. Men altså de to nu. Ja, de to. De ja, tror, ja, de fik de også nogen, altså, de fik også forklaret hvorfor at det var, at der var fred mellem de to andre har så og så videre, så de fik der, at de kom der sådan omkring det. Ja. <lødigt>. Ja, det var jo sådan bare en forståelse, de havde med hinanden, at Julie også. Det er fordi så, hvis de bare spiste de andre, så spiste de ikke dem, så altså, er det var fint. Nå, ja, hvis I vil se filmen, æh, selvom det skal I ikke. Så udover at den hedder Age of the Hobbit, så hedder den jo også Øh, Clash of Empires Åh... Lord, uh, Lord of the Elves, tror jeg det var. Den havde vist fået mig at skifte titler på grund af, yeah. af rettigheder og sådan noget. Jeg vil nok sige, at de, de to er en af titlerne, de kan faktisk ikke... <laughs> Nej, Nej, jeg vil sige Clash of the Empires. Nej, I mean, de, de er jo ikke der. empires. Nej. Jo, men både over. Altså, det. Der, var, der, var, der var tre klaner. Jeg synes Clash of the Tribes, ja, ja. altså. Yeah. Clash of the Clans, det er også lidt bedre. Så altså. yeah. begynder de at infringe den der... Jamen så Clash of the Tribes, altså. Ja, Hvadinde, øh, det var øh, bare The Clash. Ja. Yes. <laughs> <laughs> det, det er stadigvæk, selvom der har været utrolig mange fire bag på, ja. så har der stadig været bedre titel. Ja. Det er i hvert fald mere retvisende. Og der Altså, nu snakker vi om, der er ikke med. Altså, der er sådan noget, der kunne... Næsten gode som. Men elvere, der, elver. der er ingen 11. Ja, der er ingen elvere. Men hvad var det, som, som fik dig til, dengang at du så den her Age hmm. of the Hobbits? Så, fik, så bestemte du den skal jeg bruge 30 kroner på. Ja. Hvad var det, som fangede dig? Ja, det var. Ja. Jeg, jeg havde jo som sagt ikke helt forventet, at det var samme niveau, som jeg havde regnet ud. Det er lidt hurtigt. Nej, så, men hvad var det, som fik dig til at. Jamen jeg tænkte, at jeg kunne faktisk godt lide de her kopifilm. Mm. Som regel, som det her, det, det, det virker sådan. Ja, du har nemlig troet, at det så jeg rent faktisk havde en vis forbindelse med. Ja, i hvert fald ikke. Eller dårlig, faktisk dårlig version i det her univers. Det ja, er ellers minimum bare sat det sådan lidt bedre sammen, som man skal en at gene den der var der også enkelt tema, vi man stadig griner af, men det var bare så kedeligt, og der var så inkompetent sat sammen. Ja, det var så bare sådan, faktisk utroligt kedelig, vil jeg sige. Altså. Så det er sådan, hvis, hvis den havde været lidt bedre sat sammen, så kunne det godt være sådan enkelt, element, man bare stadig griner af. I seriet af det dårlige... Eller ting, der er, der er, der er, der er. hvis den nu hang endnu mindre sammen, så havde den måske også været sjovt. Raft den af det i. Jamen, jamen, var stadig sådan helt, helt... Altså, ja, altså hvis, hvis det var bare var, at den ikke havde ordentligt sammen, så kunne man godt griner det. Men det var, bare, det var bare alt for bare galt med den. Altså. Ja. Altså, man prøver man prøver så at sige at der er noget der er så dårligt det er godt og så kan man komme ud af det, det igen hvor det bliver dårligt så er det bare dårligt ja, ja. altså det kan jo ikke gå på den ikke det kan være bedre og det jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg mener at grænsen ligger lidt mellem at uh, man har en historie man fortæller og man fortæller den på en vis måde uh, hvis man fejler og fortæller den på en ordentlig måde uh, så kan det godt være så, så, uh, så dårligt at det er godt men hvis det hvis det er bare selv, historien, der er fejl, så nu så er vi tilbage i det, det, man skræbte som koldere. <laughs> ja, men ja, altså, det, var, det var kedeligt, men altså, det var det meste sat sammen på sådan en måde, så det var comprehensible, ikke? Altså, Det var det. Ja, det var skuespilleren, så åbenbart ikke, fordi de var jo dobbelt. Ja. <laughs> ja. ja. De lyste bare en replik på gangen. Hvis altså. der er blevet optaget, eller hvad? Hvem synes I, der var noget dårligt til skuespilleren? så stod en lille pige, vi kunne finde ud af, hvorfor gammel var. Jeg tror faktisk, at I det var faren. Fordi han er i bare sådan en ja, glad var ansigtsudtryk, dog, jeg har nærmest. Han var måske den dårlige. De havde lige fået knednappet deres mor, og så siger han, eller <laughs> så tråster han de to børn, og så griner han nærmest bare samtidig, og det er... Men ja, altså, han, han var Ja, ja, I protect you, så var det jo, fordi... Det minder mig lidt om dengang, jeg så troll to, og jeg så hende pene i den film. Hun griner også bare hele tiden. lige meget, hvad hun siger. Smider. Mm. Ja. Jeg tror, han var den dårligste. Han var den dårligste. Men... Høvdingen... Øh, jeg, Hoding, jeg var, var den dårligste, der kunne tale længere. Ja, han var virkelig også dårlig. Det virker bare, som pigen bare koncentrerer sig om at sige ordene, så du fandme lige må være. Hun var pludselig meget forpuset, da hun sad inde i det der huskadsblyst på et <laughs> tidspunkt. <laughs> Helt, ja, det var faktisk en gang, da hun, da hun så øh, de der mennesker, eller kæmper, eller hvad det var, kom frem. Ja, okay. ja, det var mennesker kæmper, det var det samme. <laughs> så øh, ja. det så var hun pludselig helt out of breath. Og det var vildt at mærke, tror jeg kun hende der dobbede, der var out of breath. Det er så ikke ud som om hun pigen under optagelserne var out jo. of breath eller hvad. Ja hun, jo, hun var også. Vi holder også. Har ja, ret altså. Det. Ja. ja. Ja. Hvordan hvis nu man skulle se noget videnskabeligt på den. Hvordan tænker I så? Fordi i filmen. Der var det jo sådan øh, skovfolk, der var træfolk, og der var det, øh, mm, mm, mm. hvad hedder de andre, rock people, var det også noget Cave people, der, gr gr grotte mennesker. Ja, altså der er, der er sådan mere, som de stammer, mm. men ud fra den her Age of the Hobbits og inspireret af J.R. Tolkien, det er jo sådan mere raser. Hvad mm. tænker jeg der, hvordan øh... Jeg tænker, det er de ikke tænkt en skid over. <laughs> jeg ved jeg kan ikke, have, jeg forstår... Altså jeg tror det eneste de inspirerede af det var, at der kom en film, der hed Hobbit. Mm. De havde ikke hørt, inspirerede på noget tidspunkt heller ikke. Og de lavede koper efter de havde lavet det. Ja, ja, ja. De Deres 100%. markedsføringsafdeling har taget, <laughs> taget afsat i. Uh, jeg tror, de har, de, de har tænkt, der kommer en film, der hedder Hobbiten. Vi skal lave en film, der hedder noget med Hobbit. Der prøver jeg at kalde mig en Hobbit der. Men lad os bare hedde Hobbit. Nej, jeg tror bare, de, de er i vi har det her script afsted ja. til Kambodja med jer. Så kommer ja. I hjem, og så ser vi, hvorfor en af de film der op i tiden, der passer ja. mindst dårligt. Ja. For det er jo ikke, ikke, hvorfor en, der passer bedst. Det passer jo Det er bare ja. mindst dårligt. Og så smider vi det her cover på. Ja. Find af en eller anden, et eller andet billede på internettet, vi kan smake op. <laughs> ja. Hvis nu man skulle tage en enkelt scene, og så sådan lige ud... Som ekstra dårligt. Ja. Eller ekstra bemærkeligt og sværdigt. Hvor han beskytter dem efter, hvor han skriner. Kom børn. Også fordi den var sådan out of nowhere en ting, de siger. Jeg skulle lige forklare den til de kære lytløger. Altså bare lige, bare hul ind i teksten. De bliver... øh, der er nogle hulemænd, cavemen på øjler. Øh, flyvende øjler, som øh, tager en mand og øh, hans øh, børns... Ja, yeah, mandens kone og børnens mor. Og så øh, er de tro stadigvæk de i gang med flygt, men så er der en eller anden stille scene, hvor han lige tager begge børnene under armene og smiler bredt. Og så siger nu skal jeg beskytte jer, -agtig", og så skifter jeg til noget helt andet igen. Jeg synes det mest bemærkelsesværdige, det var dengang hun blev taget, hende moren, hun blev taget den her kæmpe øje med vinger. Og så blev hun ved med at kaste ret store sten ned, og jeg undrede mig bare over, hvor fanden var hun ved med at have de sten hen. Ja. Det, det, det var virkelig noget, jeg undrede mig over. Og hvad er meningen med, de sten helt bestemt var? fordi altså, oh, de glemte det lidt. Så. Ja, men så er det let var de heller ikke kan se, at hun kastede ind. Jeg lavede <laughs> mig, at på et tidspunkt, der kastede jo ned sådan en stor stenbrud. <laughs> hvor de så, ah, uh, så kan vi, det der henten er. Der kan og, vi se ind, der ligger en sten. Men, men det sjoveste var jo så også, at, øh, og at de vidste det. jo godt, hvor de ville tage Jamen, en hent, De vidste hvor de boede så døgn. De er jo ja, ikke bedre at kaste stenene, nej. fordi, som vi kan se, så skal vi hen til de bjerge. så ah, okay, så er fedt, at hun kaster sten ned. Ja. Så jeg er ikke hvor den, han kunne se, at på grund af retningen i hen imod de bjerge. Ja. Så nu i hvert fald, så var det jo der. Men, men det, tænker, omvendt, det er jo også for åndssvagt, at altså, de er oppe i luften. Du kan følge dem hele vejen der, hvor de skal hen. Der er ingen grund ja. til at signalere ned på jorden med en sten, som man skal finde her i jeg. Nej. Eller vej De kan jo se, hvor de flyver hen. Det bliver ikke meget nemmere, de sten. Hvis de pludselig tager en drejning, så bliver det... Nej, Det kom jo med, at de, de, de sten i virkeligheden. De fandt den det. første, smed med Øh, og så sagde de, nå ja, og så vidste de præcis, at vi skulle hende, så vi så hende spidt ned 3-4 gange, og ja. ja. det var sådan, vi på den her vej, håh, der er også en sten på vejen, øh, se, hun, kaster stadig sten. Ja, Så gik der ud. fint. De havde faktisk ikke så meget betydning i sten der først, nogle medicinsten, snakkede de om. Ah, men de, øh, hun brugte jo en medicinsten, da han blev spidet. Men var det medicinsten? Ja, ja. Nå, okay. Men den hjalp ikke, så det var jo lige ja, meget. okay, klar. Min øjningsscene, det var måske i starten, der, hvor de, de der hulefolk de angreb den her landsby af hobitter stræff træff Ja, den er bare skimt. Og så kom der så Først kommer Øjland og flyver ind, og overfalder dem lidt. De løber rundt i panik, det er de der hobitter der. Og så pludselig kommer folkene, de der rock people, de kommer også ind til fods, og stormer ind. Så ser man først, at løbe løber ud af deres town square, og så løber townfolkene, eller de der bundfolk. Løber de ind, og så løber de forbi hobitterne, hen og deres oh! <laughs> Jeg har også godt lige øh, ved sceneren, øh, før de kommer ind til Town Square, hvor de øh, starter med flygt. Og så ser man, de kaster øh, sådan noget net hen over de her øh, små såkaldte øh, hobitter, eller træfolkene. Mm. Og så er der en, der løber, og så er der verdens mindste net, og man kan se, at det går ham måske til knæene. Og så vælter han i det, og man kan se, at han er ikke sådan bundet en af det, eller noget som helst. Og så kommer øh, en af på eller på barnet hen. Men nej, løb, bare løb uden mig. Og så der er ikke en skid galt med. <laughs> med Jeg er helt klarten. kan ikke mm. klare den. Er det snig gemme i en time hele vejen igennem også det der med at som du nævnte før, med at spytte der med at der skider meget sådan off screen. Mm. også Og så i starten at i fangede mange af de folk der, så var det sådan med man så et eller andet, der du kastede netklip, du kastede hjælp på nogle folk Så så man en anden klip af en anden mand sådan tæt på dig så, oh no! så så man en klip, hvor det bare op, eller, filmede op i luften Og så var der en øjle langt væk, der fløj væk med sådan en CGI-mand under sig Skal vi lige tage en lille runde om... Øh... Ja, hvor fanden skal tage nogen. vi tage en lille runde? Vi vidste ikke, altså... vi ikke, altså... vi ikke altså, om den hele om den ikke kan anbefales, den film her ja. Jeg kan ikke anbefales den nogen Er der nogen men. indvendinger mod den? Den kan jeg ikke anbefales Nej Okay Der er mange andre dårlige film du kan se i stedet der. Yeah. Ja, det er jo Jeg har ikke noget, ikke noget positivt. <laughs> Intet faktisk. Intet positivt at sige, om den er fedt. Anden, der var billig. Det, det er faktisk heller ikke er positivt. Oh. Ah. Jamen, jeg synes igen, i forhold til alle de billige film, der er, så <laughs> ja. Det er bedre, end hvis den koster 200. Så er jeg siddet kræft. Ja, så Ja. Altså, jeg har sådan lidt... Man, den, den burde næsten... Øh, der blev solgt, det som Lars Larsen solgte sin bog. Nå, gratis det. Ja. Okay, vi kan, vi kan, det er jo synes, vi måske lige kan komme omkring. Nu spurgte du mig før, hvordan det Nicolaj valgte den her. Mm. Der jeg sad inde på internettet og skulle finde nogle film. Hvordan kunne det så være, at vi bare sådan rimelig... På det eneste, vi bare fandt ud af, i den flok af film, vi har. Den her, den skal vi bare se. Det var sådan en Det var, det, det var, det, det var fordi, to at ting. Det andet valg, det var film i den samme stil. Nej, det var to ting. Kopret, og så primært faktisk overskriften, som var They're not J.J.R. Tolkien's Hobbits. They're real. Det fangede os, tænkte vi. Boom, det skal vi se. vi skal sige se the real sige. story, og der ja. i bagringene sager, hvad der ja, rent faktisk vi er Vi blev lukket <laughs> med ægte hobbitter. Ja. ja, vi så kun hver <laughs> Men der er også lidt et paradoks i den, ikke? Fordi der står, det er ikke uh, J.A.R. Tolkien's mærkelige, fantasifulde hobbitter. Det er The Real Deal. Og så på den anden side står der så, hey, det er det er inspireret af hans univers. Ja, ja. Så det, er, det er den cirkelsult, ikke? Og ja, inspirationen, den ved jeg ikke lige, hvor den gæste til udtryk. Der var udekomt. Der, der var eventyr, der var... Yes. Spyd. Der var spyd. Ja. Masser af spoiler. Ingen ollefanter, desværre. Ja. Nu synes jeg ikke, vi skal trække pin længere, ja, ja, ja. hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, det er jo skiftet Det kan ikke anbefales. Vi er nedslået over. Vi har set sådan en dårlig fjul. Ja. Det er en time og 26 minutter, vi ikke får tilbage i vores liv. Ja. Det er rigtig. Plus den her tid, vi har lagt nu på efterfølgende Så. Side, og... ja. Vi har også kede af at spille jeres tid. Vi skulle bare have startet med at sige, at vi ser det som sådan en, sådan en gruppeterapi, faktisk lige nu. Lige sådan for at komme mm. os over filmen. Mm. Så, men jo deskylde selvfølgelig til lytterne derude, at de har måttet... Uh... Men er det den værste film, I har set? Nej, Ej, de her? Jamen, det kommer på, hvad man måler den. Jeg synes det er den kedeligste. Nej, men den værldste op... altså ikke den altså hvad måler det som den dårligste oplevelse? Ja okay med med okay. Så, så er det så der er op af fordi ja. Det ja. er jo sådan altså som en kanin. Ja det var det man. man det er sådan en Men ja, ja jeg, jeg havde faktisk et svært ved at adskille for dårlige filmen kontrarviset havde en fin og oplevelse. Altså sådan her. Mm, det er mm. det du siger vi havde med den her Ikke rigtigt. Jeg synes skørt stemningen var bare sådan helt. Alle var sådan. <laughs> ja, man, det. Den var alligevel seks år altså. <laughs> Men ærlig, jeg, jeg tror, at i forhold til Solomon Kane, så den her den havde den positive ting, jeg tror, den var kortere. Mm. Ja. Men den følelserede med mig kortere. Nej. <laughs> <laughs> jo, det gjorde den, fordi den anden følelse fandme også lang. Ja, men det ja. gjorde men vi så jo på et tidspunkt, så, hvorfor var det, vi pludselig... Det var, skulle spoles tilbage for at se en mand, der faldt ned. Ja, det er. Altså, vi skulle lige øh... tilbage for at se en mand, der faldt ned. Så fandme vi ud, at det faktisk kunne være gået en time. Og, vi, og vi, <laughs> vi, vi, vi synes jo egentlig, både i tidsmæssigt, også og også i handlingsmæssigt, så burde filmen i slut... Jamen, næste scene skulle egentlig være og der var det så faktisk et kvarter tilbage. Nå, no, men uh, so tak for den her gang.